سلام عليك يا يا رسول الله بسم الله يا أيها الذين إن الله ولا تقول لمن يقتل في سبيل لَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ Salavatun milu vahvihim wa rahmah i perhumun nuhtadun sadakallahu u ime Allaha samilosno i samilosno o vjernic tražite sebi tomočik strptivosti i obavljanu moutve Allah je doista na skram strptiviv i nereckke za oni koji su na Allahu kući povinuli mrtvi su ne, oni su živi ali Mi ćemo vas dovoti u iskušenje malo sa sprahum i gladobanjem i time što ćete gubiti imanja i živote i ljetine, a ti obraduj i zdržile. Oni koji kada je kakva nevolja zadesi samo kažu mi smo Allahu i mi ćemo se njemu vratiti. Nih čeka oprost od gospodala njehova i milost, oni su na pravom putu. Istinu je repa uzvišen je Allah. A uzbil lahim neštoj tolir lađim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق والوالي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala Uzvišenom Gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Molim Boga da nas počasti da se u ovim toplim danima njega sjećamo u svakom halu, da u danima grijeha i masijeta mi budemo odani koji su njemu odani. Svjedočim da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga i svjedočim da je Mohamed posljednji u njegovih Molim Gospodara i vama i da nas počasti korisnim znanjem i da nas počasti da se na najbolji mogući način koristimo znanje. Molimo ga najvećim imenom njegovim, da nas na ovome i na budućem svijetu vede među svoje iskrene rogove. Draga braćo i sestre, mi i dalje čitamo hadise koje nam je zabilježio imam Buharija. I uvijek čitajući hadise Rasulullaha s.a.w. donosimo na njega salavat. Svaki put kada donesemo salavat na Rasulullaha s.a.w. Uzvišeni gospodar na nas donese deset salavata. I jedna od vrijednosti druženja sa hadisom Božije poslanike je upravo to da jača ta karika, ta veza koju si napravio ako Bog da sa uzvišenim gospodarom preko njegovog aminenika Muhammeda s.a.v. U vjerodostojnom hadisu stoji da je jedan od azhaba pitao Resulullah s.a.v. koliko Božji poslanik da na tebe salavate donose? Pa je Božji poslanik rekao koliko hoćeš. On je kazao, jednu trećinu vremena ću, koju za zikr, za ibade, donosti salavat Kaže, Resulullah, ako učiniš više, bolje ti. Pa je onda ovaj ashab kazao, pa Boži i poslaniće, ja pola vremena svoga za zikr i ibade, donosti salavate na tebi. Kaže njemu, Resulullah, ako učiniš više, bolje ti. Pa kaže njemu, ovaj ashab, Boži i poslaniće, pa ja onda svo vrijeme, kad ima vremena da zikrim, ja ću donosti salavate. Svaki salavat je imena i U isto vrijeme spominu Rasulullaha, odnosno kelmi i šahadit. Allahumme salli ala sredina Muhammed ili sallallahu alihi wa sallam. Kaže, onda ćeš dobiti nešto što niko neće dobiti. Kaže, jedna stvar oprošteni će ti biti svi, svi grijesi. I kaže, sve brige tvoje Allah želeš vam uči se po gremu zadnje. Znači, ahiretska briga je da nemamo grijeha. A dunjalučka briga je da nemamo ovo svjetske brige tako da je vrijednost donošenja salavata ugrovna ja vas i sebe i vas podsjećam da, da to što češće činim. Draga braćo i sestre, prije što uđemo u današnji hadist, samo jedan mali osvrt na ovaj kur'anski ajet koji nam je sultan proučio. Dakle, svi traže u nečemu oslonac. Ja bih vas zamolio, evo u ovim danima, hvala gospodaru, imamo vremena, malo je pauza i na poslovima ovima koji rade i pauza je onima koji su u školi ili na fakultetu, razmišljajte malo šta vam je oslonac u životu. U zadnjim trenutnicima čovjekovog života znaj da će taj oslonac istljivati. Onaj ko se oslonjao na svoj metak, pred kraj života će misliti kako da se i metkom izvuče iz, iz probleme. Onaj čiji oslonac možda njegov ugled među misli će koga znam da mi pomogne da se izvadim iz ove situacije. I zbog toga ovaj kuranski ajte, ajte, ajte, veledina, amen, usta, imu, besobri, osala, o vjernici, o vjernice, tražite oslonac, tražite pomoć u dvije stvari. Sabur, strpljenje u odnosu na ove probleme koje imamo na Dunjalku i namaz. Ja bih vas molio, kada god imate neki problem, kada god imate neko iskušenje, bježite Allaho od Dunjalku, odunjalučkih problema, stani na namaz, klanjaj dva rekiata, uzmi abdestu, Kada god bi Resulullaha s.a.v. nešto pritislo, Boži poslanik bi stao na namaz. Našao bi tu oazu najprije da se duša, srce, razum smire, a onda ću razmišljati kako uz Božiju pomoć da, da izađe im iz situacije. Imajte na umu da čovjekov oslonac je taj koji čovjeka određuje. Ako čovjek misli da mu je i metak njegov, Da mu je ugled njegov, da su mu relacije njegove, da mu je bilo šta oslonac u životu, sve to. I zato znate ono, kada im sam presali, prati ga i metak, porodice, jel već? I dobra djela. Pa se vrati i porodica i metak i prijatelji, svi se vrati. Ko ostane sa čovjekom? I zato jednog velikana kada su pitali kako si dostigao vrbunac u ibadetu, u znanju, u svemu, kako si dosegao vrbunacu? kaže, bio sam duboko svjestan šta ide sa mnom, a šta ostaje. Pa sam ono što ide sa mnom uzeo da mi bude najdraže, najbliže. Tu su tvoja dobra djelo. Niko ti ih ne može uzeti. To je tvoja veza sa gospodaru. Kad je ona jaka i kad su tu dobra djela, ništa to ne može. Tvoje oslonac je, tvoje oslonac je ako bog da dobro. Ja bih za zamolio, evo, hvala gospodaru, imamo vremena sada. Malo razmišljate na koga se oslanja. Vjernik i vjernica se najprije na svoga gospodara. Naravno, mi smo ljudi upučeni jedni na drugi. A uglavni oslonac, jedini samostalni oslonac je onaj na gospodara, koji trebamo da imamo život. Ja bi vas zamolio pri što čitamo današnji hadiju, da se sjetimo Dovom il i mama Buharije. Mi imamo običaj uvijek da se sjetimo mama Buharije Dovom ili Fatihom u znak zahvalnosti, jer ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni gospodarka, ako nas je Rasulullah naoči. Redanililah il Fatih. 24. poglavlje, u knjizi o namazu, babo salati fin nial, poglavlje, namaz u, ovo nial je arabska riječ, mi smo odatle uzeli riječ na nule. Nial doslovno znači obučan. I to je arabska riječ, odnosno mi kažemo turcizam, ili arabizam koji je ušao u gosanski jezak. Poglavlje, dakle, vrlo kratko poglavlje, namaz u obučan. Ja bi vas zamolio <SILENCIO> kod nas tu kod mnogih ljudi pravi konfuzi, po brate pažnjo šta ćemo ako Bog da šta ćemo ako Bog da pročita Haddathana Adamu ibn Abi Iyas qala Haddathana Shu'bah qala akhbarana Abu Maslama Sa'id ibn Yazid al-Asadi qala sa'altu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu akana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yusalli qala na'am Rani un Amirad ibn Abi Iyas Otrov be ot abu Mesleme Saida ibn Yazida al-Asdiyah da je ju pitao tavin pitao resu upitao ashabe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ene Said ibn Malik koji je bio hizmecha Rasulullah i kažu da je jedan od zadataka izmed ostalog bilo da nosi Rasulullahu nanule odnosno obuću njegovu kada Rasulullahu ne treba pitao ga je je li vjerovjestik sallallahu alaihi wasallam klanjao u svojoj obuci Kolenam ova je odgovorio tismečare sunu Allah sallallahu koji je najbliži najbliži u interakciji sa rasulullah sallallahu alaihi kaže jeste Boži poslanika sallallahu alaihi wasallam je klanjao, klanjao u svojoj opuci ova hadis nam govori jednu vrlo bitnu stvar postoji u drugim tradicijama da se ne može klanjati u opuci U jednom hadisu čega je ovdje u komentaru Hafiz ibn Hadjar al-Asqalani spomenu, kaže: "Hali pod jehud, pa inehum la yusallun fi ni'alikum wala khifafihim." Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve "Razlikujte se od jevreja, jer jevreji ne klanjaju u svojoj obući i ne klanjaju u svojim mestima." Dakle, prije par dana, u stvari u Ramazanu je to bilo, bio sam na jednom iftaru kao naši ljudi, subhanallah, trebamo stalo podizati nivote islamske kulture. I hvala Allah, danas ima i predavača, ima i knjiga, ima i halki, ima. Trebamo ući, trebamo ući u svom identitetu. Posebno trebamo učiti po prirodi stvari čovjek ako ne zna bude neprijatelj onome što, što ne zna. I po prirodi stvari kada nešto ne znaš, možeš napraviti veliku grešku. Nesvjestan da si učinio veliku grešku. Juče čujem na uzubila Nekada se mi pitamo zašto nam se neke stvari dešavaju. U prodamci, znam da da jedna bošnjakinja, jedna muslima, kaže neuzubila kako je ovo neuzubila do zla Boga. Koliko si puta čuo vrlo loše riječi, možda ona i ne razmišlja kako je neuzubila stvoritelja, gospodara, do zla Boga, kaže. Tokom Ramazana na iftaru počeše pričati prisutni, iako su većina su, hvala Allah, islamski obrazovan, i kaže može se klanjati u obući ili ne može? Vidite, ima hadis Resulullah s.a.v. Najprima je to ovaj hadis u Buhari, da je Hazreti Enes iben Malika upitao tabi, je li Resulullah klanjao u obući? Kaže, jeste, klanjao je Resulullah s.a.v. u obući. Drugi detalj, imate hadis, Evo Hafiz ibn Hadjar ga ovdje navodi, mislim da je u Sunanu Abu Dabuda, da kaže da je Resulullah rekao razlikujte se od jevrija, jer jevriji ne mogu obaviti namazu, opuće. Pa kaže, šta je ovo vi novi vidimih na livadi, kaže, si u cipalama klanja. <laughs> to je našim ljudima čudno, zašto? Zato što nivo njihove islamske kulture, islamske neobrazbe nije dovoljno širok da znaju hadis Božije poslanika, da znaju propis da kada smo negdje na livadi, normalno nije U džamiju pa u obić kla. To nema smisla. Ovdje alhamdulillah imaš čiliv, imaš. Načutim kada si na izletu, kada si na putu, pa nema šta podnoge da staviš. Staviš što što podkolje da staviš nešto podla samo da imaš. Ako nemaš sarčade, je To se je klanjati. Al zanimljivo je što je kako ljudi budu neprijateljom je što ne znaju. Ja kažem ima hadis Rasulullah sallallahu alajhi wasallam da se klanja, da se može klanjati ubić, kad je skinuo biti imen kaže. <laughs> Subhanallah. Skinu mi ti, kaže, opću, ne bi, ne bi ti meni, kaže, svi. Ja kažem, ti jesi možda golem, moje visine. Ja mislim da bi se napatio da mi skiniš. Subhanallah. Zašto, jer on ne razumije drugi jezik, ja kažem. Ja kažem, kaže Resulat, ti kažeš da me natiro da skinim ci. Subhanallah. Zato je Ibn Qaim al-đavzije govorio, Neznanje je kaže, drvo. El-džalu šedžara. Neznanje je drvo. Ten butu'alihi kullu šurur, kaže sve vrste zla rastu na drvetu kojeg neznanje. Kad čovjek ne zna plod koji dolazi sa tog drveta je uvijek uvijek loš. Zato eto imajte na umu ovaj hadis Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je dozvoljeno klenjati, čak što više preporučuješ kada imate situaciju da ne možete da skinete cipele kao kadaste na put, kada ste na izletu Kada je zima, na primjer, kada je hlad, možeš staviti nešto pod noge, da kažem, ali je, ne možeš li staviti pod noge zato što je mokro tlo, zato što je snijeg. Uvijek je lijepo imati široku islamsku neobrazbu. Pa znate, je Resulat, sallallahu alayhi wa sallam, nekada i namaz obavio u svojoj obuči. E, sljedeći hadis i njega ćemo pročitati, i on je vrlo kratak, Babu salati filhifah, poglavlje namaz u mestvama. Ja vas zamolio ovo, Znači, mestve su ona specifična obuča koju, o, ovaj, ili onaj dio, odjevniji dio koji se nosi na nogama, koji je nama zamjena kada nismo na putu jedan dan, čitav dan kada imaš situaciju da ne možeš da perješ noge, u ovim ljetnim danima se vapi oprat noge, nemojte bogati kad, ne dobro, kad ja kad vidim mestu čovjeku ovim ljetnim danima, kod kako izdrži. Dakle, nama se može također obaviti, jel, filhifaf, odnosno u, u mestvama. حدثنا آدم قال حدثنا شعبا عن العامش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام ابن الحارث رأيت جرير بن عبد الله بالا ثم توضعه ومسح على خوفيه ثم قام فصلى فسئل فقال فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلمه لن ينام آدم والشعب عد عامشا Čuo sam, kaže Ibrahima, jednog, enneha, jednog od velikih učenjaka, kako je prenosio od Hemama ibn Ilharisa. Vidio sam ashaba Resulullaha, Djerira ibn Abdullaha, kako je otišao, obavio malu muždu i zatim se vratio. Šta je uradio? Abdest joj je i potrao je po svojim, po svojim mestvama. Dakle, nije skinuo mjesta da opere noge opet, zato što je imao Abdest. Thumme kvame fasalla, zatim je stao na namaz i... Nama je, namaz je obavio. Fesuile, pa ga je upitao i to je vrlo bita stvar, molim vas. Kaže Hazreti imen Abbas dvojica, nikada neće naučiti. Onaj ko se stidi onaj ko je ovo. Nemoj da te bude stid, nemoj da te bude stid da pitaš kada ne znaš. Kaže, pa je upitao, ovaj mi je rekao, Džerir imen Abdulla Ashab Rasulullah, kažeš mi, kako si to, išao se obavio si ruždu, znamo da si bio tamo. Vratio se Nisik, potrao noge, Nič se oprava noge kaže reitu navija sana misle da video sam i rjesi ka sallallahu alaihi wasallam da to uradi. I vi znate da su mjestve olakšiti. Mjestve dakle obučeš i ujutro čitao dan možeš potera to pogotovo imam dosta baba uđe dolaze, koji radi možda na straži, možda negdje gdje nije baš lako skinuti. Ona cipela i čarape i oprati noge, oni moraju koristiti ovu olakšicu mjesti. Na potu kada si mestva važi tri dan za onoga ko je kod kuće u svom domu važi čitav dan. Dakle ujutru kada abdesti sa sabahom i sa podne važi mu čitav dan. Isto tako kada je musafir čovjek važi mu 3 dana. Kaže vidio sam jerovjesti kako Salalamo ni Uslem kako je to isto učinjeno. I zatim Ibrahim ovaj alin kaže fakane yu'jibuhum kaže sviđalo im se da to čuju. Inače u principu subhanallah Jeridu Allah an yukhaffif ankum Allah jalla shanu wajadama ulakshi. I kada gledate mestve mestve su ashchare olakšica svakom anom insanu ima problem da dođe do vode da abdesti da cipele, da skinie cipelu da skinie čarape to je olakšica koju Allah daje. Kaže sviđalo im se to li enna dharidan jer je ovaj dharid ibn Abdullah ta ena min akhir men aslam bio jedan od poslednjih ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koji je primio islam. Dakle On je proveo sa Rasulullahom koji period? Period pred kraj njegovog života. Da je ne, nešto bilo derogirano ili promijenjen propis o misto ili je on bio sa Rasulullahom sallallahu alejhi ve sellem pred, pred kraj njegovog života. Dakle draga braće i sestre, ovi, ova dva hadisa, jedan govori obavljanje namaza u obući. Može se klanjati mm. u obući. Al nemojte bogati da sutra neku uđe u džamiju da kaže apskena reku, ne rekumo se klanja to uči. Njen to nije. Čak imate od sunneta Rasulullah da se nakon velike nužde čisti kamencama. Iše šejih Mohamed Al-Gazali kaže bio sam u jednoj džavi u Pakistan i ušao u toaletka tamo gomila kamenica. <laughs> Resim, imate vodu, Bog vam dao. To kamenice, kada nema vode, najbolje, čak pravnici kažu najbolje da se očiti čime vodom. E sad oni da primijenili sunnet sad mi se gomila čisto kamenja prlevo kamen. A znaš šta je lela? Znaš kako ovo prlevo zvrdi? Šta što onda? Dakle, primjenivati sunnet Rasulullah s.a.v. je način da pokažemo da ga volimo slijediti njega, dakle, klanjati namaz u, u obuči može se, kada to nalaže, nalaže kontekst u kojem smo, klanjati u, također u mestvama koje ima mesto, na primjer, može klanjati namaz u njima i nije, nije, nema nikakve, nikakve prepreke. Ja bi na kraju, evo, samo ovo par minuta, koliko ostalo do Akšama i ovih trenutaka u ispračaja ispraćaja jednoga dana i dočeka petka, jednama petak, kako Bog da, dolazi večera s Akšama jera sam telefonski poziv primio pa hoću da vas obradujem a s jedne strane da pokušam sebe i vas na da malo više malo više da radimo s ovim, s ovim našim narodom sa u našim mahalama i u našim gradovima Zove je mladić za kojeg znam da je kliničku smrt oko agresije dvaput je dva put je ranjavani a medicinsko je čudo kako uopće ostao Zove zovem i plači Allah mi plači ko malo dije Kažem šta je bilo, da ne spominjem njegovo ime. Znam da je čestitinsan, znam da je i dušom i srcem za, za din, za, za, za domovinom. Pitam ka šta je bilo. kaže idem, kažem, odcom kad dvije djevojke, kaže za ruku se drži. I radi neprimjerene stvari. Kričem im, kažem, što će vam to, pa kako se ne stidite? pa ono primjereno. kaže Hafize, dok je ovo naše društvo došao? Vjerujte, draga braća i sestva, sve Ramazane, 97. 8. 9. kad su noćni namazi ovdje vidjeli, pogotovo za 27. noć, ja mislim da nema ni jednog jedinoga, da nisam spomenuo jedan hadis Resulullah, kada je ustao Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, rekao, kako može biti uništen umet slan. Jel to poplavama, jel to zemlju trestma, jel to rukom neprijatelja, nebitno, mislim, tehnika tehnika se razlikuju. Kaže, Naša majka, jedna od hanuma, Resulullaha, pita Resulullaha, kaže, zar možemo biti uništeni, a među nama ima čestitih robova? Dakle, zar može se desiti da neko kaže, la ilahi illallah, Muhammedu, Resulullaha, da Allah zemi koju je stvorio da se na njoj seđda čini, da Allah zemlji narijedi da ga proguta, da Allah narijedi vodi kojom abdestimo, da nas potopi. Da Allah dozvoli našim dušmanima da nad nama vlastima. Tada je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao jednu rečenicu koju hoću da zapamtite. I bo, borite se, borite se da do toga nikada ne dođe. Kaže Resulullah, ne, možete biti uništeni, iako među vama ima čestiti grob Bovo. Iza kethur al ako se razvrat raši, razvrat nemoral, udaljavanje od Allahovih granica, kršenje Allahovih granica, to je nešto što može dovesti do toga Da Allah ova se spusti na jedan na. S jednije strane da vas obradujem, jer njegove suze su meni dokaz da ima oni ljudi koji kad je trebalo da sa puškom brani domove, da brani din, on je bio streban. I ranjavan je opet se vratio, bio vani i živio. Izmislio da ga liječe, on se vratio ovdje da živi. Iako trvar u ovdje, teško živija, ovdje je došao da živi. I njemu suze su očima, plače je to malo djete. Ja ga čujem na telefon njeca. Dok ne goti je takvi, Dokle god je poput vas. Molim vas govoriti. Molim vas. Ja sam svojim očima vidio i svojim mušima čuo ženu u 60. godinama života. Strankinja koju financiraju strane nevladne organizacije. Koja otvoreno poziva o tom stilu življenja. Kaže, naučila sam Facebook, Twitter, sve sam naučila da pozivam o svom stilu življenja. Pa čemu jedna ne bila pozivaš? Ni kućeta, ni mačeta 70. godina. Kojoj sreći, kojem ispunjenju. Bez onog ispunjenja koje je tako prirođeno, prirodno i sam, da nađeš Hanumu, da nađeš muža, da se smiriš pored njega, da se smiri pored tebe, da se rode dječica. To je na nad prirodu. Kaže, sve sam to ona ušla i došla ovde. Ona nije državna kao ove zemlje. Ona je naš gost. Došla da radi sa našom djecu. Ja bih vas zamolio, molim vas. Nažalost, mi smo sveli Ramazan na mjesec intenzivnije i intenzivni je grada sa ljudima. Braćo i sestre, 11 mjeseci u godini. Ramazan bude jedan mjesec proći. Gdje je ovih 11 mjeseci? Gdje je to da nekoga opomi, da nekoga zoniš? Pa sutra alhamdulalah te počasti vidiš njega ili nju oženio se, udala se, formirali porodicu. Znaš koja je to nagnada, čovječe? Ja bih vas vam mogli, zaista, vi koji dolazite ode, bez obzira i nemajte kada da vas broj broj kako kaže gospoda fa emme zebedu fe yezhebu jufaa kaže što se tiče morske pjene ona kaže ti vidiš kada ni talas udara činice on morske pjene ima alla dragi znakolik međutim kaže gospodar ona odlazi ona se topi wa amma ma yanfa'u an-nas fayankutu fi al-ard ono što korisni ljudi na todi u zemljo prođe u formi mineral nemojte da vas broj obmani nemojte da vas opene što je malo oni koji možda razništi kao vidi što je malo onim koji će kazat svojim prijateljima, nemojte tako, nevalja tako ali onako kako je Resula govorio mi pozivamo kako ona je lijepo rekao na ingledu we are calling not killing mi zovemo ne ubijamo neka ćeš ne doobogum čovjeka svog svog pristupa rec meni je žao što ti nisi na put. punu meni je žao što ti ne ideš tazo gdje ćeš da se okrenuti pa vidjeti kako te gospodar počastio da si donio pravilne i donijela pravilne odluke u životu vjerujte Oda habtje, oda, vi smo oktabsko odmesh. to. Ako to ponesete da posobite da upomenite da usmjerite onda ste ponijeli nešto. Ako mi ne budemo to podnijeli, braćovi i sestre, ja ne znam ko će podnijeti. Nažalost, ona je hadis Božijeg poslanika sallallahu alayhi ve Hoćemo li biti uništeni, a među nama ima častiti grobo. Ja znam, Allahem znam, ljudi koji sadmo planeju, planeju noćni namaz. Znaju ljudi koji staju u Kur'an da pačet. Znam ljudi koji postoje svaki drugi dan ovdje kod nas ubosti. Ona je Davudov da pusti. Al kada ćemo biti uništeni? Kada je ne moral se rašiti. Mene je stid u moju čaršiju sviđa. Gledam da što manje bude dobro. I kada bude nosim k tigu molim te gospodaru pereketom riječi Resul Allah učvrsti moral u ovim mjestima. Sad evo dok sam dolazio. Jer ako mi ne budemo radni braću i sestri nažalost neće biti dobro. Ja molim Gospodara da nas utome pomogni. Mnogi od vas posti ako Bog da imamo iftar iza, iza, iza Aksar namaz. Ja bi zamolio Gospodara da evo zajedno uputimo dovolna minuta kolika ostav. Aulubila im neširta al-rađim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wakaf, ala salatu wassalamu, ala sihbi nam muslafa, ala alihim, sahbim, ala rofa, ala rofa. Gospodar, naš počasti nas a nemoj nas Gospodar, naš prosti nam grije, nemoj nas kasniti. Gospodaru počasti nas da dobro a odraćamo od zla Najvećim temenom molimo, neka među nama niko nesretan ne bude. Gospodaru, molimo te, napoji nas iz ruke tvoga miljenika, na sudnjima danu i u džennetu, da više nikada ne budemo ženi. Najvećim temenom molimo, gospodaru, vrati nas islamu lijepi. Gospodaru, nemoj nasračati islamu iskušenjima. Gospodaru, najvećim temenom molimo, počasti nas džennetom i svakim djelom kore približava džennetu. Gospodaru, sačuvaj nas vatre i naše porodice i naše boljene od vatre i svakoga dijela koji približava vatre. Gospodaru, neka među nama niko nesletan ne bude. Gospodaru, neka nam dunjalog nije najveća briga. Molimo te najvećim imenom Tvojim, počasti nas uspijehom u svemu što radimo i zaštiti nas od svakoga zla i počasti nas svakim dobro. Subhana rabbi krabbele izate, ama esamuna, assalamu alamu alamu alamu alamu alamu alamu alamu